A Máté írása szerint való Szent Evangélium, 9. fejezet. És hajóra szállva átkele és méne a maga városába, és ímé hoznak valahozzá egy ágyban fekvő, gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, mondta a gutaütöttnek, bízzál fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. És ímé némelyek az írás tudok közül mondának magukban, ez káromlás szól. És Jézus látva az ő gondolataikat, mondta, miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Mert mi könnyebb ezt mondani-e? néked a te bűneid, vagy ezt mondani, kej föl és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsájtani, ekkor mondta a gutaütötnek, kej föl, vedd a te ágyadat és erej haza. És az felkelvén hazaméne. A sokaság pedig ezt látván elálmélkodék, és dicsőíté az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. És mikor Jézus onné tovább méne, láta egy embert ülni a vámszedő helyén, akinek Máté volt a neve, és mondanéki: ki, kövess engem, és ez felkelvén követi őt. És lőn, amikor ő letelepedék a házban, imé sok vámszedő és bűnös ért oda, és letelepedtek Jézussal, és az ő tanítványaival az asztalhoz. És látva ezt a farizeusok, mondnának az ő tanítványainak, miért eszik ez a ti a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt. Jézus pedig ezt halván mondanékik. nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem az igazakat hivogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Ekkor a János tanítványai jövének hozzá, mondván, miért, hogy mi és a farizeusok sokat bőtölünk, a te tanítványait pedig nem bőtölnek. És mondanéki Jézus, vajon szomorkodhatik-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? De eljönnek a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor bőtölni fognak. Senki sem vett pedig új posztóból foltott az ócska ruhára, mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából, és nagyobb szakadás lesz. Új bort sem töltenek ó tömlőkbe, máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek, hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad. Mikor ezeket mondánékik, ímé egy főember eljövén, leborula előtte, mondván, az én leányom éppen most halt meg, de jer, vesd kezedet, és megelevenedik. És felkelvén Jézus követi őt tanítványaival együtt. És ímé egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásban szenved vala, hozzájárulván hátulról, illeti az ő ruhájának szegélyét. Mert ezt mondja vala magában, ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok. Jézus pedig megfordulván és rátekintve mondta, bízzál leányom, a te hited megtartott téged,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 És mikor Jézus továbbment onnét, két vak követi őt, kiáltozva és ezt mondva, „Könyörű rajtunk, Dávidnak fia! Mikor pedig beméne a házba, oda menének hozzá a vakok, és mondanékik Jézus, hisziteké, -e, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki, igen, Uram. Akkor illeti az ő szemeiket mondván, legyennéktek a ti hitetek szerint. És megnyilatkozának azoknak szemei,